L'objectiu de l'acte d'avui és posar de manifest que, que el dèficit en infraestructures tan importants per la comarca i pel territori com és la Nacional 2 al final acaba repercutint negativament en la vida diària, en el dia a dia dels veïns dels municipis afectats per arribar a casa seva, per tota aquella gent que ha d'anar a treballar i que això també té un impacte negatiu molt considerable des del punt de vista de, de retorn econòmic i que per tant nosaltres tenim eh, la intenció de, de posar-ho de manifest davant de, del Ministeri amb la màxima brevetat possible, una mica també atès al context de, eh, actual de, de l'estat espanyol, que està en una situació d'impàs i està en funcions. Això evidencia d'una manera molt clara que hi ha moltes mancances a nivell de mobilitat i d'accessibilitat i, per tant, l'alliberament d'aquest peatge nosaltres ens doncs, semblaria una bona opció per tal de facilitar doncs, la vida, la qualitat de vida dels veïns i de tota la gent que està de pas, sobretot pensant, tal i com bé deia la Marina, en tot aquest turisme que ve del sud de França i en aquesta mena d'espai transfrontaler que volem entre tots més àgil.